Джонатан Свіфт. Мандри Ламюеля Гулівера. Частина перша. Розділ перший. Автору повідає дещо про себе та про свою родину. Про перші спонуки до мадрівництва. Його корабель розбивається, і він, рятуючи собі життя, кидається в хвилі. Пливай виходить на берег у країні ліліпутів, Його беруть у полон і привозять до столиці. У мого батька був невеликий маєток у Нотінгемширі, З п'ятьох його синів я народився третім. На 14 році мене віддали до коледжу в Кембриджі. Там я пробув три роки і вчився дуже старанно. Та в батька. Чоловіка небагатого не стало коштів тримати мене там довше. Тому через три роки мені довелося піти в науку до видатного лондонського хірурга містера Бетса, у якого я вчився чотири роки. В ряди годи батько присилав мені трохи грошей, які я витричав на книжки з мореплавства та пов'язаних із ним галузей математики, бо весь час мріяв стати моряком і вірив, що рано чи пізно, а мені пощастись здійснити цю мрію. Скінчивши навчання в містера Бетса, я приїхав до батька і дістав нього, дядька Джона, Йде кого з родичів 40 фунтів стерлінгів, готівкою. Та ще й обіцянку давати 30 фунтів щороку на моє отримання в Лейдені. Там я протягом двох років і семи місяців вивчав природознавство. Бо знав, що воно стане мені в пригоді під час майбутніх подорожей. Повернувшися з Лейдена додому, я за рекомендацією мого доброго патрона містера Бетса найнявся на корабель Ластівка, що ним командував капітан Абрагам Пенелл. Я проплав на цьому судні три з половиною роки і побував за той час у Леванті та в інших краях. Повернувшись до Англії, я вирішив улаштуватися в Лондоні. До цього заохочував мене мій патрон містер Бетс, що порекомендував мене багатьом своїм пацієнтам. Я наняв частину невеликого будинку на вулиці Олджурі. За порадою друзів одружився з місь Мері Бертон, другою дочкою містера Едмунда Бертона, власником панчішної крамниці на Ньюгетській вулиці. Бертон дав за дочкою 400 фунтів посагу. Через два роки мій добрий патрон Бец помер. А що приятелів у мене було небагато, то й практика моя почала підопадати, Бо сумління не дозволяло мені наслідувати нечесні вчинки інших лікарів і дурити пацієнтів. Отож, порадившися з дружиною та дескмі знайомих, я вирішив знов податись у море. Цілих шість років я прослужив лікарем на двох кораблях не раз відвідавши Індію та Вест-Індію, і трохи поліпшив добробут родини. На дозвіл я читав твори найкращих сучасних і давніх авторів, а буваючи на березі, приглядався до побуту та звичаїв людей і водночас вивчав чужоземні мови, до яких мав великий хист, бо у мене була добра пам'ять. Остання подорож моя була не дуже щаслива, та й відчував я, що море вже втомило мене, а тому вирішив залишитись удома з дружиною та дітьми. З вулиці Олджурі я перебрався на Фетерлейн, а звідти в Уопінг, де сподівався мати практику серед моряків. Та сподіванки мої не справдилися. Три роки чекав я, що мої справи покращають. Але врешті мусив прийняти вигідну пропозицію капітана Вільяма Прічарда, власника судна «Антилопа», що виряджалось у південні моря. Ми відпливали з Брістоля 4 травня 1699 року. Спочатку наша подорож минала досить спокійно. Та коли ми вже прямували до Індії, нас захопив страшний шторм і відніс на північний захід до Вандіменової землі, аж до 30 градуса й 2 минут південної широти, як ми довідалися з вимірів. 12 наших матросів померли від надміру тяжкої роботи та поганого харчу, а решта зовсім знесиліли. 5 листопада, коли в тих широтах починається літо, в густий туман дозорець помітив скелю, що виступала з води всього за півкабельтова від нас. Сильний вітер гнав нас просто на неї. За мить корабель налетів на скелю і розбився. Шість йом з екіпажу і мені в тому числі пощастило опустити на водочовен і відпливти на небезпечну відстань від корабля та скелі. Ми гребли, гадаю, зотримили, доки знемоглися зовсім, бо були виснажені роботою ще на кораблі. Далі ми пустилися на волю хвиль і за півгодини шквал з півночі перекинув на човен. Що сталося з моїми товаришами в човні і з тими, котрі допливли до скелі або залишилися на судні, сказати не може, але гадаю, що всі вони загинули. Я плив на маня, підштовхуваний вітром і припливом, раз у раз шукаючи ногами дна і не знаходячи його. Кінець кінцем, уже знесилений до краю, я раптом відчув під ногами дно. На той час шторм помітно щух. Дно було таке положесте, що я брів з милю, перш ніж добувся до берега. Це сталося, як здається мені, годині о восьмі вечора. Я пройшов ще з півмилі, але не натрапив мені на які ознаки житла чи людей, або ж був такий змучений, що не помітив їх. Від утоми та спеки мені дуже захотілося спати. Я ліг на низеньку м'яку траву і заснув так міцно, як не спав ще ніколи з роду. Проспав я щонайменше дев'ять годин, бо коли прокинувся, був уже білий день. Я хотів підвестись, але не спромігся й поворухнутися, бо був прив'язаний незліченими нитками до чогось на землі. І на всьому тілі я відчував тоненькі перев'язі, що оплутували мене від пахов до стегон. Я міг дивитися лише вгору. Сонце починало вже припікати, і світло його сліпило мене. Навкруги чувся якийсь гомін. Але хто того монить, розглядіти я не міг, бо був неспроможний перевернутися, і бачив лише саме небо. Незабаром на моїй лівій нозі заворушилося щось живе, і поволі посуваючись вперед спинилося в мене на грудях, а потім підійшло під саме підборіддя. Опустивши погляд, я побачив чоловічка дюймів шести на зріст, з луком та стрілою в руках і з сагайдаком за плечима. Водночас я почував, що слідом за ними суни принаймні ще з півсотні таких самих чоловічків. Украй вражений я так голосно скрикнув, що всі вони з переліку кинулися в розтіч. Як довідався я потім, дехто з них навіть прибився, сплигуючи з мене на землю. Але незабаром вони повернулися. І один з них наважився стати перед самим моїм обличчям, на знак подиву підніс угору руки. І вирискливо, але цілком виразно гукнув. «Гекіна, де Решта теж загукала ті самі слова. А тим часом лежати мені було дуже незручно. По довгих зусиллях мені пощастило розірвати нитки і витягти з землі кілочки, до яких була прив'язана моя ліва рука. Водно раз шарпнувши головою, що завдала мені невимовного болю, я трохи звільнив моє волосся і спромігся повернути голову дюймів на два, але чоловічки втекли швидше, ніж я встиг спіймати когось із них. Знявся пронизливий крик. А коли гамір розчух, один із них голосно вигукнув. «Тольгофонак!» У ту ж мить я відчув, якомую ліву руку вігналося сотню стріл, що кололи мене на голки. До того ж, чоловіки разом вистрілили в повітря, як ми стріляємо з гармат, і багато стріл упало мені на тіло, а деякі влучили в обличчя. Хоч я його зараз же затолив рукою. Коли ця злива стрілу щухла, я ж застогнав від осади та болю. І знову спробував звільнитися. Але чоловічки випустили ще більше стріл, і дехто з них намагався уколоти мене списом у бік. Добре, що на мені була куртка з буйволючої шкіри, якої вони не могли проколоти. Я подумав, що найубачніше буде лежати поки що тихо, а вночі, користаючися вільною лівою рукою, Визволитися зовсім. Я мав підстави вважати, що міг би стати добою з найбільшими арміями, які могли зібрати проти мене, коли всі мешканці цієї країни найбільше за тих, котрих я бачив. Але доля судила інакше. Помітивши, що я не рухаюся, вони перестали стріляти. Згомону, що долинав до моїх вух, я здогадався, їх стало більше. Ярдів за чотири від мене, Якраз проти мого правого вуха, чути було стукіт, що тривав цілу годину, так ніби щось там будували. Повернувши голову, наскільки дозволяли кілочки та нитки, я побачив поміст футів на півтора завишки з двома чи трьома драбинами. На ньому могло поміститися четверо таких чоловічків. Звідти один з них, мабуть якась поважна особа, виголосив до мене довгу промову, з якою я не зрозумів жодного слова. За наказом промовця до мене підійшло з півсотні тубільців. Вони розрізали нитки, якими була прив'язана моя голова, і тим дали мені змогу повернути її на правий бік, щоб бачити промовця і всі його рухи. Він здавався людиною середнього віку і був ніби вищий на зріст, ніж троє інших, що супроводили його. Один із них, трохи довший замість середній палець, підтримував шлейф його манті, ще двоє стояли з обох боків. Він промовляв, як справжній оратор. І в його словах було чути і погрози, і обіцянки, і співчуття, і ласку. Я відповів йому покірним тоном, знявши вгору ліву руку і звівши очі до сонця, немов прикликаючи його за свідка. Я майже помирав з голоду. Востаннє я їв за кілька годин перед тим, як покинув корабель. Отже, кілька разів підніс палець до рота на ознаку того, що хочу їсти. Вельможа зрозумів мене дуже добре. Він зійшов з помосту, звалив приставити до мене багато драбин, і ними до мого рота полізли сотні тубільців, несучи в кошиках їжу, яку наказав зібрати й приставити до мене владар, ледве довидившись про мою появу на острові. Я помітив, що вони принесли мені м'ясо різних тварин, але не міг розібрати, яких саме. Там були і стегна, і філе, і лопатки, що виглядом своїм нагадували баранину. Але всі вони були менші за жайворонкове крильце. Я ковтав їх по дві, а то й по три разом, і з'їдав щоразу по три хлібини кожна з мушкетну кулю завбільшки. Шоловічки прислужували мені дуже жваво, і на всяке лади виявляли свій подив з мого великого зросту та апетиту. Потім я дав знак, що хочу пити. Побачивши, як я їв, вони зрозуміли малою кількістю питва я не вдовольнюся. Вони підкотили до моєї руки одну з найбільших своїх бочок і вибили в ній днище. Я вихалив її одним духом, бо там було менше як півпинти легкого вина. Що скидалось на Бургунське. Але було куди смачніше. Випивши другу бочку, я знаками показав, що хочу ще, але вона в них більше не було. Коли я закінчив свою дивну трапезу, шаловічки загукали з радощів і затанцювали в мене на грудях. Признаюся, що коли вони бігали по моєму тілу сюди і туди, мені не раз кортіло схопити в жменю 40 чи 50 з тих, котрі навернуться мені під руку, і скинути їх на землю. Проте. Зваживши на моє становище і на ту шкоду, яку вони могли мені заподіяти, а також на власну урочисту обіцянку, бо так ломачив я свою принижену поведінку, я зразу і відмовився від свого наміру. До того ж, я вважав, що це була б невдячність до людей, які поводяться зі мною так гостинно і так щедро частують мене. А в думці я дивувався з хоробрості цих маленьких людей, які наважувались залазити на мене і ходити по моєму тілі, тим часом, як одна моя рука була вільна, і не тремтіли від одного погляду на таке гігантське створіння, яким я мусив би здаватися їм. Трохи згодом, коли вони побачили, що я не прошу більше їсти, переді мною з'явився той самий вельможа. Він, злізши на мою праву ногу, наблизився до мого обличчя в супроводі почту з 12 чоловік. Він присунув мені під самі очі вірчий лист з монаршим підписом і говорив зі мною без будь-яких ознак невдоволення але вельм рішучим тоном Промовляючи, він часто тицяв пальцем, як виявилось потім у напрямку столиці, що була за півмилі від нас, бо Державна рада ухвалила перевести мене туди. Я відповів не багатьма словами. Вільною лівою рукою я кілька разів доторкнувся до правої, але проносив її високо над головою його ясновельможності, бо боявся зачепити його чи когось із його почту а тоді до своєї голови та тіла, показуючи, що хочу визволитись. Він, здається, досить добре зрозумів мене, бо заперечливо похитав головою і рухом роки пояснив, що мене одвезуть у столицю як полоненого. Воднораз, іншими знаками, він дав мені зрозуміти, що в мене буде вдосталь їсти та пити, і що зі мною поводитимуться дуже добре. Мені знову захотілося розірвати свої пута, але відчувши пекучий біль від стріл на своїх грудях та обличчі, які були всі в пухарях, і побачивши, що натоп довкола зростає, я на мигах показав їм, хай вони роблять зі мною, що хочуть. Після того вельможа із своїм почтом пішов, чайно попрощавшись зі мною. Незабаром я почув вигуки, і біля мого лівого боку закомошилося багато людей. Вони попустили мені прив'язі так, щоб я міг повернутися на правий бік. Перед тим вони намазали мені обличчя і руки якоюсь мазю, що дуже приємно пахло, і біль, заподіяний стрілами. За кілька хвилин утамувався. Все це, на додачу до їхніх дуже поживних страв і напоїв, схилило мене на сон. Я проспав щось із вісім годин, як довідався згодом. Та й не дивно, бо лікарі з наказу імператора підсипали у вино сонного зілля. Знайшовши мене сонного на березі, тубільці зразу відрядили гінця до імператора, і Державна Рада ухвалила зв'язати мене описаним вище способом. Зроблено це вночі, коли я спав а також надіслати мені силу їжі та питва і приготувати екіпаж, щоб перевести мене до столиці. Ці люди – чудові математики. Вони досягли великих успіхів у механіці завдяки підтримці свого імператора, відомого покровителя наук. У цього монарха є багато пристроїв на колесах, щоб перевозити колоди та інші важкі вантажі. Він часто будує величезні військові кораблі, деякі до дев'яти футів завдовжки. В місцевості росте будівельне дерево. І звідти їх цими пристроями перевозять ярдів за 300-400 до моря. П'ятсот інженерів і теслярів зараз же заходилось будувати щонайбільший екіпаж, який будь-коли бачили в цій країні. То була дерев'яна платформа дюймів на три від землі, путів у сім завдовжки і чотири завширшки, поставлена на 22 колеса. Всю цю роботу було виконано протягом чотирьох годин по моєму прибутті на острів. Поява цієї платформи і викликала гомін, який я почув, прокинувшись. Її поставили поряд зі мною. Але найбільші труднощі полягали в тім, щоб підняти мене і покласти на платформу. Для цього тубільці вкопали 80 стовпів в один фут за вишки і канатами, не товщими за нашу дратву, обвили мені шию, руки, ноги та тулуб. 900 найдужчих чоловіків тягли шворчки крізь силу блоків, почеплених на стовпи і за три години я лежав уже на платформі, міцно прив'язаний до неї. Про все це мені розповіли згодом, бо під час цієї операції я спав глибоким сном. Той сон навіяло мені сонне зілля, підсипане в вино. Тисяча п'ятсот найбільших коней короля, кожен у чотири з половиною дюйми завишки, мали перевести мене до столиці, що, як я вже казав, лежала за півмилі від того самого місця. Години через чотири після того, як ми рушили в дорогу, стався один дуже кумедний випадок. Платформу спинили на хвилину, щоб полагодити щось там. Скориставшися з нагоди, двоє чи троє молодих тубільців захотіли подивитися, який я маю вигляд, коли сплю. Вони здерлися на платформу і обережненько підійшли до мого обличчя. Один із них, гвардійський офіцер, засунув мені в ліву ніздрю вістер свого списа, що залоскотало мене не на соломинка. Я чхнув і прокинувся. А ті троє непомітно зникли. Тільки через три тижні довідався я про причину мого раптового пробудження. Ми їхали до самого вечора. Потім спинилися на відпочинок. І з обох боків платформи стало 500 вартових. Половина із запаленими смолоскипами. А решта з луками та стрілами на поготові. Щоб стріляти, тільки но я поворухнуся. На світанку ми рушили далі. І до полудня опинилися за 200 ярдів від столиці. Там назустрів імператор із своїм двором, але міністри, боячись за життя його величності, відрадили його сходити на мене, щоб не наражатись на небезпеку. На Майдані, де зупинилася платформа, стояв старовинний храм, що вважався найбільшим у всій державі. Кілька років тому, зганьблений брутальним убивством, він утратив для цього релігійного народу своє значення, і його стали використовувати для громадських потреб, Винісши звідти всі церковні оздоби. У цій будівлі вирішили мене оселити. Головні північні двері були чотири фути за вишки і два завширшки, і я вільно міг пролізти крізь них. По обидва боки дверей, дюймів на шість от землі, було по невеличкому вікну. Крізь ліве вікно двірський коваль просунув 91 ланцюг розміром з ланцюжок на годинниках європейських дам і прикріпив їх тридцятьма шістьма замками до моєї лівої ноги. Через дорогу. Футів за двадцять від храму стояла п'ятифутова башта. Я сам не бачив її, але чув від інших, що імператор разом з багатьма вельможами зійшов на башту і звідти дивиться на мене. Переказують, що з міста вийшло з тою ж метою понад сто тисяч городян. І я думаю, принаймні тисяч із десять їх здерлося драбинами того ж таки дня на мене, незважаючи на сторожу. Але незабаром видали наказ що забороняв таке під страхом смерті. Пересвідчившись, що порвати ланцюги я не здужую, майстри перерізали всі нитки на моєму тілі, після чого я звівся на ноги. Не можна описати, як усі здивувались і загалосували, побачивши, що я встав і ходжу. Ланцюги на моїй лівій нозі були футів зо два завдовжки і дозволяли мені ходити туди та сюди, описуючи півколо, а також залазити всередину храму і лежати там, простягшись на весь зріст. Розділ другий Імператор Ліліпутії в супроводі багатьох вельмож приходить подивитись на автора в його ув'язненні. Опис особи та одягу імператора. Щоб навчити автора ліліпутської мови, до нього представлено вчителів. Своєю сумирною поведінкою він заслуговує ласку імператора. Коли його обшукують, шаблю та пістолі відбирають. Підвівшись, я поглянув навкруги. І мушу визнати, що ніколи не бачив приємнішого краєвиду. Вся місцевість здавалась суцільним садом. А обгороджені лани, приблизно сорок футів кожний, нагадували грядки квітів. Лани чергувалися з лісами, де найвищі дерева, на мій погляд, були до семи футів завишки. Ліворуч у себе я бачив місто, що скидалося на театральні декорації. Тим часом імператор зійшов з башти і верхи наближався до мене. Хоч як добре був вимуштрований його кінь, та побачивши таку величезну постать, що здалася йому живою горою, він злякався і став дибки. Але імператор був чудовим вершником і всидів у сідлі, допоки підбігли придворні. Вхопивши коня за воздечку, вони допомогли імператору злізти. Його величність з великим подивом оглядав мене з усіх боків, не підходячи проте ближче, як на довжину мого ланцюга. З його наказу двірські кухарі та комірники, що були на поготові, підвезли до мене на двоколісних візках їжу та напої і поставили їх так, щоб я міг дістати. Я взяв ті візки і швидко спорожнив їх. Двадцять із них були повні м'яса, десять вина. Кожен візок з м'ясом став мені на два-три добрих ковки. а вино налити в десять шереп'яних посудин. Я вилив просто в візок, випив його одним духом, і так само зробив зрештою. Імператриця і молоді принци та принцеси разом з двірськими дамами спершу сиділи в кріслах оддалік, а після пригоди з конем повставали й підійшли ближче до імператора, якого я хочу зараз описати. На зріст він майже на цілий мій нігодь вищий за першого ліпшого із своїх придворних. Самого цього досить, щоб викликати особливу пошану до нього. Риси обличчя його гострі й мужні. Ніс орлиний, шкіра оливково-смаглява, постать струнка. У руках цього монарха була грація, у поводженні велич. Він був уже не молодий, як на ліліпута, мав 28 років і 9 місяців і правив щасливо та переможно. Щоб краще бачити його, я ліг на бік, і його обличчя опинилося на одному рівні з моїм, а стояв він за якихось три ярди від мене. Згодом я не раз брав його на руки і тому не можу помилитися в моєму описі. Його вбрання було дуже просте і являло собою щось середнє між азіатським та європейським одягом. На голові він мав легкий золотий шолом, прикрашений самоцвітами з пером на гребні. На випадок, якби я розірвав ланцюг, він держав на поготові у руці оголений меч дюймів на три завдовжки. Піхвої руків його були оздоблені діамантами. Голос у імператора був пронизливий і такий чистий та виразний, що я добре чув його, навіть стоячи у весь ріст. Дами та вельможі були вбранні розкішно, і місце, де вони стояли, нагадувало розстелену на землі спідницю, гаптовану сріблом та золотом. Його величність раз у раз озивався до мене. Я відповідав йому, але ні він, ні я не розуміли один одного. Тут таки було багато священнослужителів та правників. Так я здогадався з їхньою одягу, і яким наказано було заговорити зі мною. Я узивався до них усіма мовами, які знав хоч трохи, в тому числі німецькою, голландською, латинською, французькою, іспанською, італійською, та все марно. За дві години імператор та двір повернулися в місто, і я залишився сам, під сильною вартою, що мала охороняти мене від настирливості і, можливо, від лихих намірів юрби, яка нетерпляче тиснулася до мене. Коли я сидів біля дверей свого житла, дехто наважився навіть стріляти в мене. І одна стріла мало не влучила мені в ліве око. Полковник наказав схопити шістьох заводіяк. Він вирішив, щоб найкраще покарати їх, віддати зв'язаних мені до рук. Підштовхувані списами солдатів, злочинці наблизились до мене. Я удав ніби хочу з'їсти живцем одного з них, а решту поклав у кишеню куртки. Бідолаха відчайдушно репетував. А полковник та офіцери дуже хвилювались, надто коли побачили, що я видобув з кишені складного ножа. Та я незабаром заспокоїв їх. Приязно дивлячись на полоненого, я перерізав ножем нитки, якими він був зв'язаний, і обережно спустив його на землю. Він зразу втік. Так само зробив я і з іншими, видобуваючи їх по одному з кишені. Я побачив, що моя великодушність справила добре враження на солдатів та народ. Згодом це придалося мені при дворі. Проти ночі я не небезтрудночів заліз у своє приміщення, де ліг просто на землю. Так довелося мені спати два тижні, поки з наказу імператора виготовили для мене постіль. На возах перевезли 600 матраців, 150 штук, зшили докупи, зробивши один, що підходив мені довжиною і шириною. Таких матраців було покладено один на одне, чотири, а втім я міг би обійтися і без них, бо ця постіль була не набагато м'якша за кам'яну підлогу. За таким самим розрахунком було пошито для мене простирадла й ковдри, досить пристойні, як на людину, що стільки часу поневірялося без постелі. Коли про моє прибуття стало відомо по всій державі, подивитись на мене посунула сила заможного, ледащого й цікавого люду. Села спустіли майже зовсім, і якби імператор не видав спеціальних наказів та розпоряджень, сільське господарство країни дуже занепало б. Накази приписували, щоб кожний, хто бачив мене один раз, негайно повертався додому. І забороняли наближатися до мого приміщення ближче як на 50 ярдів, без особливого на це дозволу, від двору, що дало великий прибуток міністрам. Тим часом, імператор раз у раз кликав Державну Раду обговорювати питання про мою дальшу долю. Як довідався я згодом від одного мого приятеля... Особи вельми поважною й обізнаною з усіма державними таємницями, двір дуже турбувало питання про те, що робити зі мною. Вони боялися, щоб я не визволився, але й утримувати мене коштувало б дуже дорого і могло викликати голод у державі. Декотрі пропонували заморити мене голодом або засипати мені лице та руки отруйними стрілами, від чого я швидко би загинув. Проте цей план викликав побоювання що такий великий труп, як я, гниючи, спричинить до пошисти у столиці, які можуть поширитися на цілу державу. У розпалі наради до дверей великої зали підійшло кілька офіцерів, і двоє з них, впущені туди, розповіли про щойно згаданий випадок з шістьма злочинцями. Це справило таке добре враження на його величність та на всю нараду, що відразу був виданий наказ, який зобов'язав усі села на 900 ярдів від столиці приставляти до мене щоранку шість волів, сороковець та іншу живність, разом з відповідною кількістю хліба, вина та всяких напоїв. Платили за них і скарбниці його величності, бо імператор жив переважно прибутками від власних маєтків і рідко, хіба що в найважливіших випадках, удавався по субсидію до своїх підданців. Прислуговувати мені поставили 600 чоловік, яким визначили платню достатню для їхнього прожитку і нап'яли їм біля моїх дверей вигні намети. Триста кравців дістали розпорядження пошити мені одяг за тамтешнім фасоном. Шестеро найвизначніших очайних мали вчити мене ліліпутської мови. І нарешті всіх коней з імператорських стайнів, так само як і коней вельмож та вартових, мали часто виїджувати в моїй присутності, що призвичаєте їх до мене. Всі ці накази були негайно здійснені, і за три тижні я зробив великі успіхи у вивченні їхньої мови. Під цей час імператор не раз ушановував мене своїми візитами. Йому подобалось бути присутнім на лекціях, що їх давали мені мої вчителі. Я міг уже сяк-так розмовляти з імператором. Перше речення, яке я вивчив, було прохання ласкаво повернути мені волю. Ставши навколішки, я повторював його щодня. Скільки я міг зрозуміти, він відповідав, що це справа часу, і що розв'язати її він може тільки у згоді з радою, і що спершу я повинен заприсягтися жити в мирі з ним і його державою. Проте, він обіцяв, що зі мною поводитимуться цілком добре, і порадив заслужити своєю поведінкою його прихильність, а також симпатію його підданців. Одного дня він попросив, щоб я не ображався, коли він накаже обшукати мене. В мене, мовляв, напевно, є зброя, що повинна бути небезпечною, коли вона відповідає розмірам такої величезної істоти. І я відповів, що його величність може заспокоїтись, і що я ладен роздягтися тут таки перед ним і повивертати всі свої кишені. Все це я переказав почасти словами, а почасти на мигах. Імператор відповів, що згідно законами обшук проводитимуть двоє його чиновників, і додав, що зробити це, безперечно, вони зможуть лише з моєї згоди та з моєю допомогою. Певний мого благородства та слухняності, він з довірою передає їх мені до рук. Все відібране в мене повернуть, коли я вирушатиму додому, або заплатять за нього стільки, скільки я сам призначу. Взявши в руки обох чиновників, я поклав їх спершу в кишеню мого камзола, а потім усі інші кишені. Крім двох у курці та однієї потайної, якою я не хотів давати обшукувати, бо в ній лежало кілька необхідних мені дрібних речей. В одній з кишень куртки був мій срібний годинник, а в другій – гаманець з кількома золотими монетами. Чиновники, маючи при собі пера, чорнило і папір, склали докладний список усього, що бачили, а закінчивши роботу, попросили спустити їх на землю для доповіді імператорові. Той список я згодом переклав на англійську мову. Ось цей переклад повністю. Після найпальнішого обшуку в правій кишені великого чоловіка-гори ми знайшли тільки шмат субкого полотна, якого вистачило б, щоб засталити парадну залу вашої величності. В лівій кишені знайдено величезну стрібну скриню із стрібним таки віком, якого ми не могли самі підняти. Ми попросили чоловіка-гору підняти віко, і один з нас, влізши всередину, опинився по коліну в якомусь поросі. Порох той, злетівши вгору аж до наших облич, примусив нас обох довго чхати. В правій кишені куртки виявлено величезний сувій тонких білих листів у три людини завтовшки, міцно обв'язаний товстим канатом і вкритий чорними знаками кожен у півдолоні завбільшки, які ми смиренно дозволяємо собі вважати за літери. В лівій кишені лежала якась машина з дванадцятьма довгими палями, на зразок паркану перед палацом вашої величності. Гадаємо, що нею чоловік-гора розчісує собі волосся, але ми не питали його про це, бо порозумітися з ним дуже важко. В більшій кишені з правого боку його середнього одягу, так називали вони мої штани, ми побачили порожній залізний стовп з людину-завбільшки, з'єднаний зі шматком дерева ще більшого розміру. З одного боку стовпа випинаються великі залізні виступи, зроблені у вигляді дивних фігур, призначення яких ми не знаємо. Така сама машина була й у лівій кишені. В меншій правій кишені лежало багато круглих, плескуватих металевих речей різного розміру, з білого та червоного металу. Деякі з них білі, зроблені наче із срібла, були такі важкі та великі, що ми з товаришем ледве підняли їх. В лівій кишені були два чорні стовпи неправильної форми. Стоячи на споді кишені, ми ледве змогли дістати до верхньої частини цих стовпів. Один із них, здається, був зроблений з якогось суцільного металу, а на верхньому кінці другого була біла куля, як дві наші голови-завбільшки. В кожному із стовпів укладено по величезній сталевій пластині. Ми змусили показати їх нам, бо боялись, що це якісь небезпечні знаряддя. Він витяг їх із ящиків і сказав нам, що в своїй країні одним із них він, звичайно, голить собі бороду, а другим ріже м'ясо. Там таки було ще дві кишені, які він називає годиниковими. Вони являють собою два великі розрізи в його середньому одязі, щільно закриті тиском його живота. З правою кишені звисає довгий срібний ланцюг з якоюсь чудною машиною, що лежить на дні кишені. Ми наказали йому витягти все, що було на кінці ланцюга. Винята річ виявилася кулею. Зі споду срібною, а зверху зроблено з якоїсь прозорого металу. На прозорому боці ми побачили чудні знаки, розміщені колом. Але доторкнутися до них пальцем заважала та прозора речовина. Він приклав машину нам до вух, і ми почули шум, як от водяного млина. Вважаємо, що то або якась невідома тварина, або ж його бог. «Схиляємося більше до останньої гадки, бо він запевняв нас, скільки ми могли зрозуміти його, бо висловлює він свої думки дуже погано, що рідко робить щось, не порадившись із ним. Він називає його своїм оракулом і каже, що ця річ показує йому час кожного його вчинку. З лівої кишені він виняв сітку завбільшки з рибальську, але зроблено так, що вона відкривається і закривається як гаманець. Всередині знайдено кілька монет жовтого металу. Якщо вони справді золоті, то повинні мати величезну цінність. Обшукавши пильно з наказу вашої величності його кишені, ми помітили круг його стану пояс і шкіри якоїсь велетенської тварини. З правого боку на ньому висів довгий, з п'ять чоловік завдовжки меч, а з лівого – торба або мішок з двома відділами. В кожному з них умістилося б три ваші підданці. В одному відділі багато кулік з важкого металу з людську голову завбільшки. Щоб підняти їх, потрібна велика сила. В другому лежала купка чорних зернят, невеликих і не дуже важких. Ми брали їх по 50 штук у жменю. Тут точно перелічено все знайдене на тілі чоловіка гори, який поводився з нами дуже шанобливо, як і належить поводитись з представниками вашої величності. Підписано і скріплено печаткою четвертого дня 89-го місяця щасливого царювання вашої величності. Підпис Клефрен Фрелок Марсі Фрелок Коли імператору прочитали цей список, він запропонував мені, правда, дуже чемно, здати йому дещо із зазначених речей. Насамперед він назвав мою шаблю, піхвий усе, що було при них. Тим часом трьом тисячам чоловік із свого добірного війська, які того дня несли охорону палацу, він звелів оточити мене на певній відстані і мати непоготові стріли та луки. Але я того не помітив, бо очі мої були спрямовані на його величність. Далі він зажадав, щоб я витяг шаблю з піхов, і хоч вона узялася трохи іржею від морської води, та коли я став вимахувати нею, заблищала проти сонця так, що все військо скрикнуло чи то зляку, чи то з несподіванки. Його величність, безперечно, найодважніший із монархів, злякався менше, ніж я сподівався. Він звелів вкласти шаблю в піхви і кинути їх, якомога обережніше, на шість ярдів від кінця мого ланцюга. Далі він зажадав один із порожніх залізних стовпів, як він називав мої кишенькові пістолі. Я виняв пістоль, пояснив, як міг його призначення, і зарядив самим порохом, що, на щастя, не змог у щільно заткнутій порохівниці. Попередивши імператора, щоб він не злякався, я вистрілив у повітря. Це справило враження куди більше, ніж шабля. Сотні людей попадали, наче мертві. І навіть імператор, хоч і втримався на ногах, довгенько не міг прийти до пам'яті. Я віддав йому обидва пістолі разом з порихівницею та кулями. І попросив держати порох якнайдалі від вогню, бо він міг спалахнути від найменшої іскри і висадити в повітря палац його величності. Так само віддав я й годинник. Імператор дуже зацікавився ним, оглянув і звелів найвищим на зріст гвардійцям однести його, просунувши крізь вушку палицю як ото в Англії, носять барильця зелем. Йому дуже сподобався безнастанний шум механізму і рух хвилиної стрілки, який він виразно бачив, бо зіро у них гостріше, ніж у нас. Він запропонував своїм ученим висловити їхню думку про цю машину. Читач легко догадається, що думки вчених були розбіжені, а до того ще й плутані й далекі від істини. Потім я передав їм срібні й мідні монети, гаманець з дев'ятьма великими та кількома меншими золотими монетами, ніж, бритву, гребінець, трібну табакерку, носову хусточку та записну книжку. Шаблю, пістолі й перехівницю відвезли до арсеналу його величності, а решта добра повернули мені. Як я вже казав, у мене була потайна кишеня, якої не помітили обшукувачі. Там лежали окуляри, якими я, маючи слабі очі, іноді користуюся. Кишенькова підзорна труба та кілька дрібниць. Я подумав, що вони не мають ніякої цінності для імператора, і вважав, що маю право не показувати їх, бо боявся, що мені їх зіпсують або загублять, якщо я зважусь віддати їх. Розділ третій. Автор дуже оригінальним способом розважає імператора і його придворних дам та кавалерів. Опис придворних розваг ліліпутів. Авторові на певних умовах дають волю. Моя лагідність і добра поведінка так вплинули на імператора та його двір, а також на армію та народ в цілому, що я вже сподівався незабаром здобути собі волю. Я всіляко намагався підтримувати свою високу репутацію. Тубільці? Поступово перестали боятися мене. Іноді я лягав долі і дозволяв пятьом шестим чоловікам танцювати на моїй долоні. Кінець з кінцем хлопчики та дівчатка насмілились гуляти в піжморки в моєму волосі. Я добре підучився їхньою мовою і міг уже розуміти та розмовляти з ними. Одного разу імператору спало на думку потішити мене видовищем тамтешніх ігор, в яких ліліпути переважають усі відомі мені нації з спритністю та пишнотою. Найбільше розважали мене канатні танцюристи що виконували свої танці на тоненькій білій ниці в два фути завдовжки, натягнені на висоті 20 дюймів от землі. На цих танцях я, з дозволу терплячого читача, трохи зупинюся. У гріції беруть участь тільки кандидати на якусь високу посаду або ті, хто хоче домогтися великої ласки при дворі. Їх навчають цього мистецтва з малку, і вони не завжди бувають вельможного роду або гарного виховання. Коли хтось чи то померший, чи то попавши в неласку, що терпляється часто, звільняє високу посаду, то 5-6 кандидатів просять у імператора дозволу розважати його величність та двір танцями на канаті. Дуже часто навіть найголовніші міністри дістають наказ показати свою спритність і довести імператорові, що вони не втратили своїх здібностей. Флімнеп, державний скарбник, підстрибнув на канаті принаймні на дюйм, вище від усіх інших вельмож імперії. Я бачив, як він раз за разом підплигов на дості, покладені на канат, не товшись за нашу звичайну англійську дратву. Мій приятель, Релдресел, перший секретар таємної ради, посідає, на мою думку, другий після скарбника місце. Інші визначні урядовці не можуть рівнятися з ними. На цих розвагах часто трапляються нещасливі випадки. Я на власні очі бачив, як два чи три суперники зламали собі ноги. Але небезпека. Стає куди більшою тоді, як виявляти свою моторність припадає міністрам. Намагаючись перевершити самих себе і своїх товаришів, вони занадто ризикують, і мало хто з них не падав по два, а то й три рази. Переказували, що за рік чи два перед моїм прибуттям державний скарбник Плімнеп не скрутив собі в'язів лише тому, що падаючи потрапив на імператорську подушку, яка випадково лежала на землі й послабила силу падіння. Є в них ще одна розвага, яка відбувається дуже рідко і тільки в присутності імператора, імператриці та прем'єр-міністра. Імператор кладе на сіл три тонкі шовкові нитки по шість дюймів завдовжки, одну синю, другу червону і третю зелену. Цими нитками нагороджують тих, кого імператор захоче відзначити своєю ласкою. Церемонія відбувається у великій тронній залі, де кандидати складають іспити, Дуже відмінні від тих, що влаштовуються в країнах Старого чи Нового світу. Імператор, узявши в руки палицю, держить її горизонтально, а кандидати, ідочи один по одному, то стрибають через неї, то пролазять під нею, залежно від того, підіймає чи опускає палицю імператор. Буває, що другий кінець палиці доручають тримати прем'єр-міністрові. Іноді міністр урудує палицею сам. Хто виконує всі ці штуки найдовше і з найбільшою спритністю, Тоді стає в нагороду синю шовкову нитку. Другий приз – червона нитка, третій – зелена. Їх обмотують круг стану і рідко трапляється вельможа, не прикрашений таким поясом. Кавалерійські коні та коні з імператорських стань, яких підводили до мене щодня, не боялися вже мене і підходили до самих моїх ніг. Верхівці змушували їх стрибати через мою руку, коли я лежав долі, а один на високому коні перескакував навіть через мою ногу взуту в черевик. Це, безперечно, був надзвичайний стрибок. Пощастило якось і мені потішити імператора небаченим досі способом. Я попросив його, щоб він звелів мені принести кілька паличок у два фути завдовжки і завтовшки із тростину. Його величність дав відповідний наказ своєму головному лісничому. Другого ж таки ранку шість лісників приставили їх на шістьох возах, запряжених кожній вісьмома кіньми. Взявши дев'ять паличок, я встромив їх у землю у вигляді квадрата на відстані двох з половиною футів одна від одної. По чотирьох сторонах квадрата, футів за два від землі, я прив'язав горизонтально ще чотири палички. Потім до дев'ятьох вертикальних паличок я прип'яв свою хустку, Натягши її туго не наче барабан, а чотири горизонтальні палички, прикріплені дюймів на п'ять над хусткою, правили за бар'єр з кожного боку. Закінчивши ці приготування, я попросив імператора дозволити 24 найкращим кавалеристам провести на цьому плаці свої вправи. Його величність погодився. Отже, коли кавалеристи прибули, я підняв їх одного по одному, повному озброєні разом з кіньми на плац. Вишукувавшись у бойовий порядок, вони поділилися на два загони і розпочали воєнні дії. Пускали одні в одних тупі стріли або, видобувши шаблі, тікали та переслідували. Нападали та відступали. Одне слово – виявляли найкращу бойову вивчку, яку я будь-коли бачив. Імператор був у такому захваті, що кілька днів наказував повторити цю розвагу. Одного разу він навіть дозволив підняти себе над плацом. Із моєї долоні особисто командував маневрами. Насилу-насилу на вдалося йому переконати імператрицю, щоб вона теж дозволила підняти мені її в кріслі. На моє щастя, під час цих розваг не трапилось жодного прикрого випадку. Тільки один раз гарячий кінь якогось офіцера копитом продірявив в хустку, спіткнувся, скинув себе вершника і впав сам. Але я зразу підняв їх обох, а тоді прикривши однією рукою дірку, Другою рукою одного по одному зсадив на землю весь загін таким самим способом, як і підняв його. Кінь, що впав, звихнув ногу, а вершник навіть не забився. Я, як міг, полагодив свою хустку, але не звірявся більше на її міцність у таких небезпечних розвагах. За два-три дні перед моїм звільненням, коли я саме тішив двір такими витівками, до його величності прибув гонець. Він повідомив, що кілька ліліпутів, проїжджаючи верхи поблизу місця, де знайдено мене, бачили на землі велику чорну річ дуже дивної форми, з круглими краями, завбільшки з опочивальню його величності і з підвищенням посередині. То не була жива істота, як вони подумали спершу, бо лежала вона на траві нерухомо, і дехто з них по десять разів об'їхав неї. Ставши на плечі один одному, вони добулися наплескати верх, і, постукавши ногою, переконались, що та річ усередині порожня. Ліліпути подумали, що вона, мабуть, належить Чоловіковій горі. Якщо його величності буде завгодно, вони беруться привезти її сюди п'ять макіньми. Я відразу здогадався, про що йде мова, і дуже зрадів. Мабуть, вийшовши після загибелі корабля на берег, я був у такому стані, що не помітив, як дорогою з мене злетів капелюх. Я підв'язав був його, коли висловав на човні а потім насунув на вуха, коли плив. Я не помітив, як розв'язався шнурок, і думав, що капелюх пропав у морі. Тепер я попросив його величність, щоб мені його привезли якнайшвидше. Капелюх привезли другого дня, але не в дуже гарному стані. В крисах пробили дві дірки на півторадіумі від краю і зачепили за них два гачки. За ті гачки довгою мотузкою притягли коней і тягли мій капелюх по землі не менш як півмилі. Але пошкодило його менше, ніж я сподівався, бо ґрунт у тій країні надзвичайно м'який та рівний. Через два дні по цій пригоді імператор звелів привезти в готовність усе військо, розташоване в столиці та в її околицях, і вигадав собі дуже оригінальну розвагу. Він попросив мене стати на зразок колоса Родоського і якнайширше розставити ноги, що я й зробив. Одному із своїх найкращих генералів, старому досвідченому полководцеві і великому моєму прихильникові він наказав провести всю армію з зімкненими лавами між моїми ногами. В параді взяли участь три тисячі піхотинців та тисяча вершників. Піхота йшла по 24 чоловіки в ряд, а кінота по 16. Військо марширувало з піднятими списами, барабанним боєм та розгорнутими прапорами. Парад мав блискучий успіх. Я так часто подавав прохання, щоб мені даровано волю, що його величність поставив нарешті цю справу на обговорення в Кабінеті Міністрів, а потім і в Державній Раді. Там ніхто не заперечував, за винятком Скайреша Болголама, який чомусь став моїм смертельним ворогом, хоч я нічим не завинив перед ним. Та не перекір йому, всі висловились за те, щоб мені дали волю, і король затвердив постанову. Цей Болголам був Гальбет, або адмірал Королівського флоту. Він користався цілковитою довірою свого монарха, але мав дуже сувору та похмуру вдачу. Примушений погодитись на моє звільнення, він проте наполіг, щоб йому доручили остаточно зредагувати текст угоди, на підставі якої я дістав волю. Прочитавши угоду в присутності двох секретарів та багатьох поважних осіб, Болголам зажадав, щоб я заприсягся не порушувати її. Спершу так, як присягаються на моїй батьківщині, потім так, як вимагають їхні закони, тобто, взявшись лівою рукою за праву ногу і приклавши середній палець правої руки до лоба, а великий палець – до кінчика правого вуха. Мабуть, читачеві цікаво буде довідатись, як висловлюється в країні ліліпутів, і він захоче знати умови, на яких мене звільнено. Тому я наводжу тут точний переклад цього документа. Гольба з евлем гердаю шефін малі Алегю Наймогутніший імператор Ліліпутії, володіння якого сягають на п'ять тисяч блестерегів, щось із дванадцять миль навкруги, окраса й пострах Всесвіту, монарх над усіма монархами, вищий за всіх синів людських, той, що ногами спирається на центр землі, а головою сягає до сонця, владар, перед яким усі владарі землі схиляють коліна, лагідний, як весна, розкішний, як літо. Рясний, як осінь лютий, як зима. Його найвеличніша величність пропонує чоловікові горі, що недавно прибув до нашої небесної держави. Такі умови, яких той під урочистою присягою обіцяє додержувати. Перше. Чоловік гора не покине наших володінь без писаного нашого дозволу, скріпленого нашою печаткою. Друге. Він не вступатиме до нашої столиці без особливого нато дозволу і має попереджувати про свій прихід принаймні за дві години, щоб городяни встигли поховатися в свої будинки. Третє. Зазначений чоловік-гора має обмежувати свої прогулянки великими шляхами, не ходити і не лягати на луках і на ланах. Четверте. Гуляючи зазначеним шляхом, він повинен якнайпильніше дбати про те, щоб не стопити на когось з наших любих підданців, або на їхніх коней, чи то на екіпажі. Немає права брати наших підданців у руки без їхньої на те згоди. П'яте. Якщо буде потреба негайно послати якесь розпорядження, чоловік-гора зобов'язується віднести в своїй кишені, куди йому вкажуть кур'єра разом з конем і в разі потреби приставити їх назад цілих і неушкоджених. Шосте. Він буде нашим спільником проти ворожого нам острова Блефуску і докладе всіх зусиль, щоб знищити ворожий флот, який саме тепер готується до нападу на нас. Сьоме. Названий Чоловік Гора у вільний час має допомагати нашим робітникам підіймати великі камені, з яких будують мури, круг головного парку та інші державні споруди. Восьме. Згаданий чоловік Гора має протягом двох місяців установити розміри наших володінь, обійшовши для цього острів понад берегом та підрахувавши кількість своїх кроків. Дев'яте. І останнє. Зазначений чоловік Гора, заприсягшися виконувати всі вище наведені умови, діставатиме щодня їжу і напої в кількості, достатній, щоб утримувати 1728 наших підданців матиме вільний доступ до нас і користуватиметься всіма знаками нашої до нього прихильності. Дано в нашому Блефаборському палаці у 12 день 91-го місяця нашого царювання. Хоч деякі з умов через лукавство Болголама були і не такі почесні, як мені хотілося. Та я заприсягся і підписав їх з великою радістю і щирим задоволенням. Відразу лацюги з моїх ніг було знято, і я опинився на волі. Імператор особисто вшанував мене своєю присутністю на цій церемонії. Я висловив свою подяку, павшиниць, перед його величністю, але він звелів мені підвестися і дуже ласкаво висловив сподівання мати в моїй особі корисну для себе слугу гідного уявленої мені ласки і вартою майбутнього благовоління. Ласкавий читач пам'ятає, що останній параграф умови передбачав видачу мені їжі та напоїв у кількості, достатній для прогодування 1728 ліліпутів. Коли я трохи згодом запитав одного з моїх придворних приятелів, як саме визначили таке число, той пояснив, що до цієї роботи залучили найкращих математиків. Вчені, Вимірявши довжину мого тіла, встановили, що вона 12-ро більше за їхній зріст. Тоді вони вирухували, що при однаковій з ними будові тіла мій об'єм дорівнює принаймні 1728 об'ємам їхніх тіл, а значить і їжі я потребую відповідно більше. Цей факт свідчить, які здібні люди о тілі а також який розумний і воднораз ощадливий їхній імператор. Розділ 4. Опис Мілдендо, столиці Ліліпутії та Імператорського палацу. Розмова автора з першим секретарем про державні справи. Автор пропонує імператорові послуги у воєнних діях. Здобувши волю, я насамперед попросив дозволу оглянути Мілдендо, столицю Ліліпутії. Імператор охоче дав такий дозвіл. Нагадавши тільки про мою обіцянку не чинити шкоди ні людям, ні будівлям, населенню оголосили про мій намір одвідати місто. Його мур два з половиною фути за вишки і не менше як 11 дюймів за вширшки. По ньому круг усього Мілдендо вільно проїхала б карета, запряжена парою коней. Через кожні 10 футів над мурем височать міцні вежі. Я переступив велику західну браму і обережно, боком пройшов двома головними вулицями, одягнений у саму куртку, щоб не зачіпати полами свого комзола, дахів та карнизів. Я посувався вперед дуже обережно, щоб не наступити на якого-небудь гульвісу, який міг залишитися на вулиці, незважаючи на суровий наказ усім гродянам не виходити з дому, щоб не наражатись на небезпеку. У слухових вікнах та на дахах тислися цікаві, і мені здалося, що я ніколи ще не бачив такого вселюдного міста. Воно являє собою правильний квадрат, кожний бік якого має 500 футів. Місто перетинають дві великі вулиці, ділячи його на чотири квартали. Ширина цих вулиць – 5 футів, а інші, куди я не міг увійти, були завширшки від 12 до 18 дюймів. Місто це нараховує не менше, як 500 тисяч жителів. Будинки в ньому мають від 3 до 5 поверхів. На базарах і в крамницях багато всякого краму. Імператорський палац стоїть у самому центрі столиці, на перехресті двох головних вулиць. Круг палацу на відстані 20 футів від нього тягнеться мур у два фути завишки. Я дістав дозвіл імператора переступити через мур і оглянув палац з усіх боків. Зовнішнє подвір'я становить собою 40футовий квадрат і розділене на два. У внутрішньому подвір'ї. Імператорські покої. Я дуже хотів подивитись на них, але зробити це було надзвичайно важко, бо головні ворота між подвір'ями – лише 18 дюймів за і 7 завширшки. Будинки ж на зовнішньому подвір'ї були щонайменше 5 футів за вишки. І я не міг переступити через них, не завдавши їм великої шкоди, хоч стіни їхні з міцного тесаного камню і мають 4 дюйми товщини. Імператорові неодмінно хотілося показати мені свої покої у всій їхній пишноті, але волити його волю я зміг тільки через три дні. Я вирізав ножем у імператорському парку ярдів за сто від міста, кілька найбільших дерев і змайстрував собі з них два стільці, футів три за вишки кожний, досить міцні, щоб витримати вагу мого тіла. Коли народ було попереджено, я знову пройшов містом до палацу, тримаючи в руках свої стільці. Підійшовши до зовнішнього двору, я став на один стілець, тримаючи другий у руці. Потім я переніс його над дахом і обережно поставив на простір у вісім футів завширшки між першим і другим подвір'ям. Далі я дуже зручно переступив через будівлі зі стільця на стілець, а потім перетяг до себе перший стілець, загнутою на кінці палицею. Опинившися таким способом у внутрішньому подвір'ї, я ліг на бік і зазирнув у вікна середнього поверху. Вони прийшлися якраз проти моїх очей, і їх відчинили якраз умисно для мене. Я побачив крізь них розкішні покої. У покоях я вгледів імператрицю з молодими принцами в оточенні почту. Її імператорська величність привітно усміхнулася до мене і ласкаво простягла крізь вікно руку для поцілунку. Та я не буду обтяжувати читача дріб'язковими описами, бо головна моя мета – розповісти про події, що сталося тут під час мого дев'ятимісячного перебування? Якось тижнів через два по моєму звільненні до мене приїхав перший секретар таємної ради Релдресел у супроводі Слуги. Наказавши кучерові стати віддалік, він попросив мене дати йому одногодинну аудієнцію, на що я погодився, зважаючи на його високу посаду та особисті якості, а також і на його клопотання за мене перед двором. Щоб краще чути, я хотів би влягти на землю але він волів перебувати під час розмови на моїй долоні. Поздоровивши мене з визволенням і згадавши, що в цьому було трохи і його заслуги, він додав. Якби не сталися деякі події, вас не звільнили би так швидко. Хоч чужоземцові може здатися, ніби у нас все гаразд, проте над нами тяжить два лиха. Партійні чвари і, можливо, напад сильної ворожої держави. Треба вам сказати, що протягом уже 70 місяців у нашому королівстві існують дві ворожі партії: Тремексени і Селемексене. Перші з них — прихильники високих підборів, а другі — низьких. Хоч стародавнім звичаєм відповідають більше високі підбори, але його величність вирішив призначити на всі урядові посади тільки тих, хто носить низькі підбори, чого ви не могли не помітити. Помітили ви, мабуть, і те? що підбори його величності нижчі принаймні на один Друр проти інших. Друр – приблизно одна чотирнадцята дюйма. Ненависть між обома партіями дійшла до того, що члени її не їдять і не п'ють за одним столом. Ми знаємо, що тримксенів або прихильників високих підборів більше, ніж нас, але вся влада у наших руках. Ми боїмося, що його високість, наступник трону, симпатизує тримксенам. У всякому разі, один з його підборів вищий за другий, і він через це навіть трохи шкандибає. І от серед оцих чвар нам загрожує напад війська з острова Блефуску, другою після нас і майже рівною нам могутністю та розмірами держави. Мушу зазначити, що хоч ви й розповідаєте про країни, де живуть люди вашого зросту, та наші філософи не ймуть цьому віри і вважають, що ви впали з місяця або якої зірки. Адже 100 чоловік таких, як ви, знищили б за найкоротший час усі плоди і усю худобу, що є у володіннях його величності. А до того ж, у нашій історії, яка нараховує вже 6 тисяч місяців, згадується тільки про дві великі держави – Ліліпутію та Блефуску. Ці дві могутні держави вже 36 місяців перебувають у стані запеклої війни. І ось якої причини. Всім відомо, що яйця перед тим, як їсти, розбивають з топого кінця. І так ведеться споконвіку. Одначе, коли дід його величності ще хлопчиком урізав собі пальця шкарлопою, його батько видав закон, щоб усі під страхом найсуворішої кари розбивали яйця тільки з гострого кінця. Цей закон так обурив населення, що від того часу історики занотували шість повстань, внаслідок яких один імператор позбувся голови, а другий корони. Монархи Блефуску завжди підбурювали наш народ на заколоти а коли їх придушували, давали в своїй державі притулок повстанцям. Нараховують 11 тисяч чоловік, які не згодились розбивати яйця з гострого кінця, воліючи піти на страту. Не одну сотню томів видано про це питання. Але твори прихильників тупого кінця не дозволено розповсюджувати, і членів їхньої партії заборонено приймати на службу. Імператори Блефуску не один раз подавали нам через своїх послів протести, обвинувачуючи нас у Єресі та порушенні заповітів великого пророка Ласторга, викладених у 54-му розділі Бранде-Кроля, нашої священної книги. Та їхні докази нічого не варті, адже в книзі сказано, всі вірні мають розбивати яйця з належного кінця. А котрий кінець належний, це, на мою думку, має підказати кожному його сумління, або в крайньому разі вирішує влада. Останнім часом. Вислані нами прихильники тупого кінця зібрали таку силу при Блефусканському дворі, що між нами почалася війна, яка із змінним успіхом точиться вже 36 місяців. Ми втратили 40 великих кораблів, і куди більше менших, а також 30 тисяч наших кращих солдатів та моряків. Втрати ворога ще тяжчі, ніж наші. Але тепер ворог закінчує будувати новий величезний флот, і готуються висісти на нашому березі. Тому його величність, покладаючись на вашу силу та відвагу, звелів мені розповісти вам про все це. Я доручив секретареві передати його величності мою глибоку пошану і довести до його відома, що я, як чужоземець, не вважаю потрібне втручатися в їхні партійні чвари. Але ладен віддати життя, боронячи його та його державу від нападу будь-яких ворогів. Розділ 5. Автор надзвичайно дотепним способом запобігає ворожому нападові. Йому дають високий титул. Приїздять посли імператора Блефуску і просять миру. Імперія Блефуску являє собою острів, розташований на північний захід у держави Ліліпутів і відокремлений від неї протокою у 18 ярдів завширшки. Я ще не бачив цього острова але, довідавшися про майбутній напад, умисно не підходив до берега, щоб мене не помітили з якогось ворожого корабля. В Блефуску про мене нічого не знали, бо всякі зносини між обома державами було суворо заборонено під страхом смерті, і наш імператор наклав ембарго на всі судна, куди б вони не йшли. Поміркувавши трохи, я склав план захоплення всього ворожого флоту, що стояв тоді. Як доповідали наші розвідники, у гавані готовий рушити при першому попутному вітрі і повідомив про свій план імператора. Перш за все, я розпитав найдосвідченіших моряків про глибину протоки, яку вони часто виміряли. Вони сказали мені, що глибина на самій середині не перевищує 70 глемглефів, тобто 6 європейських футів, навіть під час припливу, а в інших місцях становить щонайбільше 50 глемглефів. Я пішов на північний-східний берег, звідки видно було Блефуску, ліг за горбком і, глянувши в свою маленьку підзорну трубу, побачив з півсотні військових кораблів і велику силу транспортних суден, що стояли на якорі. Повернувшись додому, я звелів, на що мав повноваження, представити мені найміцніший канат та залізних брусів. Канат був з нашу шворку завтовшки, а бруси – із спису для плетіння завбільшки. Я сплів канату двоє, щоб зробити його міцнішим, і з тією ж метою поскручував залізні бруси втроє, загнувши їхні кінці гачками. Причепивши 50 таких гачків до 50 канатів, я знову подався на північно-східний берег. Там я скинув камзол, черевички та паншохи, і в самій шкіряні курці увійшов у воду за півгодини перед припливом. Спочатку я брів, а посередині проплив ярдів з 30, доки опинився на мілені, а через півгодини дійшов уже й до флоту. Вороги, побачивши мене, так перелякалися, що пострибали в море і вплав добулися до берега, де їх зібралося не менше як тридцять тисяч. Тоді я взяв свої знаряді, позачіпав гачки за отвори, що були в носі кожного корабля, а шворки від них зв'язав докупи. Поки я порався з цим, вороги пускали тисячі стріл, і багато з них впивалися мені в руки та обличчя, завдуючи пекучого болю і заважаючи мені працювати. Та найдужче боявся я за очі. Я, напевно, втратив би їх, якби раптом не згадав про надійний захист. Між інших дрібниць у мене зберігалися потані кишені окуляри. Їх, як я вже казав, не помітили імператорські чиновники, коли обшукували мене. Я видобув їх, як найміцніше приладнав на носі і сміливо став до роботи, незважаючи на ворожі стріли, що часто влучали в скельце окулярів, не чинячи мені ніякої шкоди. Позачеплявши всі кораблі гачками і взявшись за зв'язані вузлом канати, я почав тягти їх за собою, але жоден корабель не зрушив з місця, бо якорі не пускали їх, і мені лишалася ще найважча частина справи. Не виймаючи гачків, я кинув шворки і рішуче перерізав ножем якерні линви, діставши при цьому сотні дві стріл у руки та обличчя, потім знов узявся за вузол і легко протяг за собою 50 найбільших ворожих кораблів. Блефусканці, не маючи ніякого уявлення про мої наміри, спершу стовпіли. Вони бачили, як я різав линви, і вирішили, що я хочу пустити судно в Чисте море, де б вони порозбивалися одне об одне. Але помітивши, що весь флот пливе у цілковитому порядку слідом за мною, вони зняли такий лемент і вдалися в такий розпач, що й описати не можна. Вийшовши під обстрілу, я на хвилину спинився, повиймав стріли з руки і обличчя, а рани намазав мазю. Знявши окуляри і переждавши годину, поки вода трохи спала, я перебрів всередину протоки, тягнучи за собою всю свою здобич, і цілий та неушкоджений прибув до свого порту. Імператор і весь його двір стояли на березі, очікуючи кінця цієї великої події. Вони бачили, як півколом наближаються до них ворожі кораблі. Але мене не помічали, бо я був по шию у воді, і зовсім занепали духом. Імператор думав вже, що я потонув, а цей флот наближається з ворожими намірами, і заспокоївся тільки тоді, коли побачив мене з канатами від суден у руках, і почув, як я голосно гукнув. «Хай вічно живе наймогутніший імператор ліліпутів!» Великий монарх одав мені належну честь, і тут таки... Нагородив мене титулом нардака, що в них вважають за найвищу відзнаку. Але його величність відразу висловив бажання, щоб я привів йому решту ворожих кораблів. І навіть, ось вона царська чванливість, захотів нічого іншого, як обернення цілої імперії Блефуску на провінцію Ліліпутії з призначеним однього віце-королем. Він збирався стратити всіх іммігрантів, секти топоконечників і примусити всіх блефусканців розбивати яйця з гострого кінця тоді він став би володаром цього світу. Я спробував відрадити його від такого наміру, вдаючися як до політичних доказів, так і до міркувань справедливості, і нарешті рішуче відмовився бути знаряддям закріпачення вільного та відважного народу. Це питання обговорювали потім у Державній Раді, і найрозумніші міністри всі були на моєму боці. Моя відверто і сміливо висловлена думка – Настільки суперечила політичним поглядам його величності, що він так і не зміг пробачити мені цього. Він дуже тонко дав це зрозуміти Державній Раді, де, як переказували мені найрозумніші, підтримували мене, принаймні своєю мовчанкою. Зате інші, мої потайні вороги, не могли втриматися від деяких виразів, що відбились таки на мені, хоч і посередньо. Відтоді його величність... І ворожі мені кілька міністрів розпочали інтригу проти мене, яка через два місяці ледве не спричинила моєї загибелі. Ось як мало важать найбільші послуги, вчинені монархам, у порівнянні з відмовою догождати всім їхнім примхам. За три тижні після цих подій з Блефуску вручисто прибула делегація, що смиренно просила миру. Незабаром вона підписала договір на умовах, дуже вигідних для нашого імператора. До складу її входило шість послів з почтом у 500 чоловік, і прибули вони з великою урочистістю, яка відповідала величі їхнього імператора та важливості дорученої їм справи. Договір був підписаний, у чому я, завдяки тодішньому моєму впливу, відчимало допоміг їм. Після цього посли, яких приватно повідомили, що я був їм щирим другом, віддали мені офіційний візит. Почали вони з компліментів моєї одважності та великодушності і запросили мене іменем свого імператора відвідати їхню державу. Наприкінці вони попросили продемонструвати їм мою надзвичайну силу, про яку вони наслухались таких див. Я охоче волів їхні прохання. Але не хочу докучати читачеві подробицями. Поговоривши деякий час із послами, я й собі попросив їх ясновельможності засвідчити мою пошану імператорові, їхньому володареві, прославленому на весь світ своїми чеснотами, і обіцяв відвідати його імператорську особу перед від'їздом на батьківщину. Отже, при першому ж побаченні з нашим імператором я звернувся до нього з проханням дозволити мені відвідати блефуску. Він погодився, але, як я помітив, зробив це дуже неохоче. Я не міг зрозуміти причини цього аж доки мені пояснили нишком, що Флімнеп і Болголам виставили розмову з послами як ознаку зневаги до імператора Ліліпутів, хоч моє сумління перед його величністю було зовсім чисте. Ось коли я вперше, хоч ще й невиразно, почав розуміти, що таке міністри і цередворці. Треба зазначити, що я провадив розмову з послами через перекладача бо мови обох держав різняться одна від одної, так само, як і мови будь-яких двох європейських націй. Так само, як і в нас, кожен народ пишається давністю, красою та виразністю своєї мови, зневажаючи мову сусідів. І наш імператор, використовуючи перемогу над їхнім флотом, зажадав, що посли представили вірчі грамоти і виголошували свої промови тільки мовою ліліпутів. Правда, завдяки тісним торговельним зносинам, постійному обмінові іммігрантами і звичаєві посилати дворянську молодь до сусідньої країни, щоб вона шліфувалась там і знайомилась світом, вивчаючи життя та звичаї людей. Завдяки цьому майже всі знатні люди, як і торговці, і моряки, володіли обома мовами. Я особисто переконався в цьому, коли вирядився засвідчити своє шанування імператору блефуску. Розділ шостий про жителів Ліліпутії, їхня наука, закони та звичаї, як вони виховують дітей, як жив автор у цій країні. Гадаючи, подати докладний опис Ліліпутії в окремому трактаті, я поки що хочу задовільнити цікавість читача деякими відомостями загального характеру. На зрісту більці бувають до 6 дюймів. Відповідні до цього пропорції мають там і всі інші тварини, рослини та дерева. Зріст найбільших корів ікон наприклад, не перевищує 4-5 дюймів. Овець 1,5 дюйма, а їхні гуси такі, як наші горобці, І так аж до найменших тварин, яких я майже не міг розглядіти. Та очі ліліпутів пристосовані саме до таких розмірів. І вони бачать чудово, але тільки зблизька. Ось приклад, який у них гострий зір. Я з великою цікавістю спостерігав, як кухар скуп жайворонка з нашого муху завбільшки. А дівчинка шила невидимою голкою з невидимою ж таки шовковою ниткою. Найвищі дерева там не досягають і семи футів. Я маю на увазі дерева з великого імператорського парку, до верховіття яких я ледве міг досягтися рукою. Решта рослин, відповідно, нижчі. І нехай уже читач сам уявить собі їхні справжні розміри. Я не говоритиму тут багато про освіту, ліліпутів, бо наука в усіх її галузях завжди процвітала в цій країні. А спинюся тільки на їхньому способі писати. Літери в них йдуть не від лівої руки до правої, як у європейців, і не від правої до лівої, як у арабів, і не згори вниз, як у китайців, а навскоси, через сторінку. Мертвих? Вони ховають догори ногами, бо вірять, що через одинадцять тисяч місяців мерці воскреснуть, а що на той час земля, яка по їхньому плескувата, нібито має перекинутися низом догори, то їм легше буде стати на ноги. Вчені, правда, вважають цю теорію нісенітницею, але такий звичай, зважаючи на забобони простого люду, зберігається ще й досі. Деякі закони та звичаї в них вельми своєрідні. І якби вони не були протилежні законам моєї любої батьківщини, я охоче сказав би дещо на їх виправдання. Бажано тільки, щоб їх додержували як слід. Насамперед згадаю про викащиків. За всі злочини проти держави карають тут надзвичайно суворо. Але якщо суд доведе невинність обвинуваченого... Неправдивого викащика зразу віддають на ганебну смерть, а з його нерухомого та рухомого майна стягають пеню на користь безневинного, відшкодовуючи йому втрачений час, небезпеку, якої він зазнав, з негоди пережиті у в'язниці і всі його витрати на свій захист. А якщо викащикового майна на це не вистачає, то у потерпілого щедро нагороджує держава. До того ж, імператор прилюдно виявляє до нього прихильність, і про безневинність його оголошують у всьому місті. Шахрайство вони вважають за тяжчий злочин, ніж крадіжку, і тому рідко не карають за нього смертю. А пояснюється тим, що дбайливість та пильність разом із звичайним здоровим розумом можуть уберегти майно від злодія, а проти спритного шахрая чесна людина не має чим боронитися. А оскільки при купівлі та продажу конче потрібен кредит, то коли не буде законів, які карають шахрайство, чесний комерсант завжди зазнає збитку, а шахрай матиме зиск. Пригадую, як одного разу я заступився перед імператором за злочинця, що за дорученням свого хазяїна одержав велику суму грошей і втік з ними. Як обставину, що зменшує його провину, я навів був його величності міркування, що тут йдеться не про крадіжку, а тільки про зловживання довір'ям. Але імператор у відповідь сказав, що безглуздо оборонити обвинуваченого таким аргументом, який лише збільшує його провину. Правду кажучи, мені залишилося тільки відповісти, що у кожного народу свої звичаї. Але, признаюся, мені було дуже соромно. Хоч ми і кажемо, що нагорода та кара є найсильнішою зброєю в руках кожного уряду, але ніде, крім ліліпутії, я не бачив, щоб правило було запроваджено в життя. Кожен, хто подасть достатні докази, що протягом 73 місяців він точно виконував усі закони країни, дістає право на певні пільги, відповідно до свого стану та звання, і одержує премію із спеціальних коштів. Крім того йому дають титул снільпела, тобто законника, який прикладається до його імені, але не переходить до спадкоємців. Коли я сказав їм, що в нас закон підтримують тільки з допомогою кар, зовсім не згадуючи про нагороди, вони визнали це за величезну ваду нашого устрою. Через це статуя правосуддя в їхніх судових установах має шестеро очей. Двоє спереду, двоє ззаду, і по одному з боків, що символізує всевідання У правій руці в неї – мішок золота, а в лівій – меч. І це означає, що правосуддя з більшою охотою нагороджує, ніж карає. Призначаючи кого-небудь на державну посаду, ліліпути найперше звертають увагу на моральні якості і тільки потім на здібності. Вони вважають, що коли вже влада є щось конче потрібне для людства, то кожна звичайна людина може займати ту чи іншу посаду. На їхню думку, провидіння ніколи не мало наміру зробити з громадянських справ якесь таїнство, доступне тільки для небагатьох найбільших геніїв, що їх навряд чи народжується троє на століття. Вони гадають, що правдивість, справедливість, поміркованість та інші подібні якості під силу кожному і що ці чесноти. При досвіді та добрих намірах роблять кожного здатним служити своїй країні, опріч випадків, коли потрібні спеціальні знання, на їхню думку, найвища розумова обдарованість не може заступити браку моральних чеснот, і найбільша небезпека віддавати посаду до рук несумлінних людей, адже помилка, зроблена з незнання, але з добрим наміром. Ніколи немає таких фатальних наслідків для загального добра, як вчинки людини, схильної до зловживань і обдарованої здібностями приховувати, множити та захищати їх. Розповідаючи про ці та інші звичаї, я попереджаю, що маю на увазі тільки споконвічні закони країни, а не сучасне перекручення їх внаслідок звироднілості людської природи. Наприклад, ганебну практику призначати на високі посади тих, хто добре танцює на канаті, або звичай давати нагороди за стрибки через палицю, хай занотується читач, запроваджено дідом теперішнього імператора. І так прикро розвинулись ці перекручення тільки через непевне зростання партій та фракцій. За невдячність ліліпути, так само як деякі інші народи, карають смертю, міркуючи, що той, хто відплачує злом за добро, Є ворог усім людям і недостойний жити В кожному місті є в них державні дитячі будинки Куди всі батьки, крім селян, повинні віддавати на виховання та науку своїх дітей, синів і дочок Коли їм мине 20 місяців У цьому віці, як гадають ліліпути, зароджуються певні здібності Ці школи бувають різних типів, залежно від стану батьків Окремо для хлопців і дівчат Учителі там дуже досвідчені і готують дітей до життя відповідно до становища їхніх батьків у суспільстві та їхніх власних здібностей і нахилів. Спершу я скажу дещо про будинки для хлопців, а потім про будинки для дівчат. В будинках, де виховуються сини вельмож і знатних дворян, працюють поважні, високоосвічені педагоги. Дітей там одягають і годують дуже просто – і прищеплюють їм правила честі, справедливості, скромності, милосердя. В них розвивають релігійні почуття та любов до батьківщини. За винятком короткого часу на їжу та сон і двох годин на розваги та фізичні вправи діти завжди мають якусь роботу. До чотирьох років їх одягають спеціальні доглядачі, а старші вихованці, хоч би якого знатного роду вони були, мусять одягатися самі. Жінки-доглядачки, немолодші, як на наш рахунок, за 50 років, виконують тільки чорну роботу. Розмовляти з вихованцями заборонено, і все своє дозвілля діти бувають з учителями або їхніми помічниками. Через це вони уникають шкідливих вражень і незнайомі з розпустою та всяким нечестям, що так все є наших дітей. Батькам дозволено відвідувати своїх дітей тільки двічі на рік, кожен раз найбільше, як на одну годину. Цілувати дітей дозволяють тільки при побаченні та при прощанні, а вчитель, який завжди буває тут же, стежить за тим, щоб дітям нічого не нашіптували, не вживали ніяких песливих виразів і не приносили іграшок, солодощів тощо. Коли батьки не платять вчасно за виховання та утримання своїх дітей належні з них гроші стягує держава. Так само. Влаштовано будинки для дітей і звичайних дворян, купців і ремісників. Проте діти, призначені бути ремісниками, від 11 років починають вивчати своє ремесло, а діти осіб знатного роду продовжують загальну освіту до 15 років, що відповідає у нас 21. Останні три роки з ними поступово починають поводитися вже не так суворо. Система виховання в будинках для дівчат дуже подібна до системи виховання хлопців. Для малят різниця полягає лише в тому, що служниці одягають дівчаток не до чотирьох, а до п'яти років. Няньок, які розповідають дітям казки або якісь жахливі, фантастичні історії, прилюдно тричі б'ють батогами, завдають на рік до в'язниці, а потім засилають на все життя до найдальших кутків країни. Через те тамтешні молоді паночки не менше за хлопців соромляться показати свою полохливість і за прикрасу жінки визнають лише цонотливість та охайність. Я не помітив ніякої істотної різниці у вихованні хлопців та дівчат. Хіба що фізичні вправи для дівчат зведено не такі важкі та освіта їхня трохи вужча, Зате дівчат навчають господарювання. Ліліпути додержуються погляду, що дружина, не маючи змоги бути вічно молодою, повинна завжди бути розумним і приємним товаришем. На 12-му році, коли для дівчини, як вони вважають, настає час шлюбу, батьки чи опікуни забирають її додому. І рідко буває, щоб розлучаючись з будинком та подругами, молода панна не плакала гіркими сльозами. В будинках для дівчат простого походження їх навчають ремесла, відповідно до їхньої статі та становища в суспільстві. Тих, що мають заробляти собі хліб самі, Випускає з будинку на сьомому році, а решту держить до 11 років. Менш заможні родини, крім невеликої річної плати за пансіон, вносять якусь частку свого місячного заробітку. Таким чином збирається сума грошей, достатня для того, щоб молоді люди могли розпочати самостійне життя. А значні особи зобов'язуються забезпечити своїх дітей певною сумою, відповідною до їхнього громадського становища. Капітали ці завжди приміщують якнайвигідніше і використовують точно за призначенням. Селяни тримають дітей удома, бо їм доведеться працювати тільки коло землі, і держава не надає великої ваги їх вихованню. Проте для старих та хворих улаштовано спеціальні притулки та шпиталі. І через це в країні не знають же братства. Тепер, може, допитливому читачеві буде цікаво довідатись про деякі подробиці мого життя в цій країні де мені довелося перебути 9 місяців і 13 днів. Маючи природний хист ручної праці і спонукуваний потребою, я з найбільших дерев імператорського парку змайстрував собі досить пристойний стіл та стілець. 200 швачок шили мені сорочки та білизну, і хоч полотна їм дали найцупкішого та найтовщого, вони проте мусили складати його в кілька разів, бо найтовще було тонше від нашого батисту. Сувою цього полотна мають звичайно три дюйми завширшки і три фути завдовжки. Я ліг на підлогу, і швачки зміряли мене мотузкою, яку тримали за кінці, стоячи одна на моїй шиї, а друга на коліні. Третє, лінійкою в один дюйм завдовжки, виміряла довжину мотузки. Далі вони зміряли обвід великого пальця моєї правої руки і на тому задовільнилися, бо в них математично точно вираховано що обвід великого пальця дорівнює половині обводу зап'ястки, і так само встановлено співвідношення між зап'ястком, шиєю та грудьми. Отже, користуючись своїми розрахунками та взявши за взірець мою стару сорочку, швачки пошили сорочки якраз на мій зріст. Одяг шили мені 300 кравців, які брали з мене мірку вже іншим способом. Я став навколішки, а вони приставили до моєї шиї драбину, і, вилізши на її верхній щабель, спустили від мого комера до підлоги шнур з тігарцем на кінці. Довжина його мала відповідати довжині мого комзола. Пояс і руки я виміряв сам. Працювали, кравці, в моєму домі, бо інший будинок не вмістив би мого костюма. Коли він був готовий, то скидався на ковдру, пошиту з однобарвних клаптів. Триста кухарів готували мені їжу в невеличких хатках, побудованих біля мого будинку. Вони жили зі своїми родинами, і кожен з них готував по дві страви на сніданок, обід та вечерю. Я брав у жменю 12 лакеїв і ставив їх на стіл. Сто лакеїв прислуговували внизу, на підлозі. Одні виносили тарелі зі стравами, інші підкочували бочки з вином та всякими напоями. Ті, що були на столі, на мою вимогу піднімали їх дотепним способом, за допомогою коловорота. Як ми в Європі витягуємо відроз колодязі, однієї тарілки вистачало мені на один ковток, так само, як і однієї бочки з вином. Їхня баранина поступається перед нашою, зате яловчина просто чудова. Іноді мене частували шинкою такого розміру, що я міг тричі вкусити її, але це траплялося рідко. Слуги страшенно здивувалися, побачивши, як я їв її разом з кістками, як їдять у нас ніжку жайворонка? Я за одним разом ковтав цілого гусака чи індика, і, мушу визнати, вони були куди смачніші за наших. Дрібнішу птицю я брав штук по двадцять, а то й по тридцять на кінчик ножа. Одного дня його величність висловив бажання пообідати в мене, разом зі своєю дружиною, принцами та принцесами. Коли вони з'явилися, я розмістив їх на столі у парадних кріслах з почтом у бабіч. Був з ними і Флімнеп, лорд-скарбник, з білим жезлом у руці. Я спостеріг, що він раз у раз скоса поглядає на мене, проте я їв більше, ніж, звичайно, бажаючи підтримати честь моєї любої батьківщини, а також для того, щоб вразити двір. Я маю деякі підстави гадати, що цей обід дав Флімнепові привід обмовити мене перед його величністю. Хоч скарбник поводився зі мною по-приятельськи, але завжди був моїм потайним ворогом. Тепер же Флімнеп змалював імператорові скрутне становище скарбниці, вказав на великі проценти, під які мусив брати позику, на 9% непадіння кредитних білетів, на те, що я уже коштував його величності понад півтора мільйона спрагів, золота монета за вбільшки зблискітку, і нарешті порадив імператорові позбутися мене при першій нагоді. Розділ сьомий. Автора оповіщають про намір обвинуватити його в державній зраді. І він тікає до Блефуску. Як прийнято його там? Перше, ніж розповісти про мій від'їзд з Ліліпутії, слід, мабуть, сказати кілька слів про інтриги, що аж два місяці точилися проти мене. Через своє просте походження я завжди стояв осторонь від дворів царських. І хоч чув чимало про звичай імператорів та міністрів, але ніколи не сподівався таких жахливих наслідків їхнього гніву в цій далекій державі, керовані, як здавалось мені, принципами зовсім неподібними до європейських. Саме тоді, як я збирався відвідати імператора Блефуску, одного вечора дуже таємно, в закритих ношах, Прибула до мене поважна персона з двору, якій я зробив дуже велику послугу, коли вона втратила ласку його величності, і, не називаючи свого імені, зажадала побачення зі мною. Носіїв було відіслано. Поклавши в кишеню камзола ноші разом з його ясновельможністю, я звелів вірному слузі казати всім, що я не здужаю і ліг уже спати, а сам увійшов у помешкання, зачинив двері, Поставив своїм звичаєм ноши на стіл і сів біля них. Коли ми обмінялися привітаннями, я помітив велику заклопотаність на обличчі його ясновельможності і спитав про її причини. Тоді він попросив мене терпляче вислухати його, бо справа йшла про мою честь та життя. Я записав його слова відразу, як він пішов. Ось що сказав мій доброзичливець. Насамперед, почав він, вам треба знати що останнім часом кілька разів скликали таємні засідання Державної Ради з приводу вас, і два дні тому його величність дійшов остаточного вирішення. Ви дуже добре знаєте, що Скайреш Болголам або головний Адмірал мало не з першого дня, як ви прибули сюди, став вашим запеклим ворогом. Я не знаю, як і чому виникла ця ворожнеча, але ненависть його особливо зросла після вашої перемоги над Блифусканцями яка зовсім затьмарила його адміральську славу. «Цей вельможа у спільці з лордом-скарбником Флімнепом, генералом Лімтоком, камергером Лелькеном і Верховним судею Бельмафом склали акт, де вас обвинувачують у державній зраді та інших злочинах, за які карають смертю. Ця новина так збентежила мене, свідомого своїх заслуг і безвинності, що я вже хотів був перебити його». Але він попросив мене мовчати і вів далі. На подяку за вчинені послуги я ризикуючи головою, здобув протоколи засідань ради і скопіював акт обвинувачення. Ось він. Акт обвинувачення Квінбуса Флестріна, чоловіка гори. Пункт перший. З огляду на те, що зазначений Квінбус Флестрін, привівши до нашого берега флот імператора Блефуску, і діставши від його імператорської величності наказ захопити також усі інші кораблі зазначеної імперії Блефуску, з тим, щоб обернути імперію Блефуску на нашу провінцію, з призначеним одна з віце-королем, і знищити та скарати смертю не тільки емігрантів, а й прихильників тупого кінця і усіх тих тубільців, що не зречуться зараз же своєї тупоконечної єресі, вище названий Квінбус Флестрін як віроломний зрадник, Просив його найлескавішу та найсвітлішу величність увільнити його, Лестріна, від виконання розпорядження, бо він, мовляв, не хоче позбавляти волі безневинний народ і силувати його сумління. Пункт 2. Крім того, коли до його величності прибула делегація блифусканців, які благали за мирення, зазначений віроломний зрадник Флестрін допомагав послам порадами, Підмовляв і підбадьорував їх, хоч і добре знав, що вони служать монархові, який недавно був одвертим ворогом його величності і вів проти нього воєнні дії. Пункт третій. ЗАзначений Квінбус Флестрін, супереч обов'язкам вірно підданого. Діставши усний дозвіл його величності, має намір одвідати державу й двір імператора блефуску, і під приводом цього візиту. Хоче в дійсності позрадницькому віроломно допомогти нашому запеклому ворогові імператорові блефуску у ворожих діях проти нашого імператора. Є там ще й інші пункти, та я наводжу найважливіші пункти. Під час дебатів його величність, треба визнати, виявив надзвичайну поблажливість, згадуючи раз у раз ваші заслуги і намагаючись зменшити тим вашу провину. Скарбник і адмірал проте наполягали, щоб стратити вас найжахливішим та найганебнішим способом, підпаливши вночі будинок, де ви живете. Генерал Лімток зважав за краще вислати проти вас 1020 солдатів з отруєними стрілами, щоб поранити вам руки та обличчя. Дехто пропонував намазати вам білизну мазю, від якої все тіло свербітиме так, що ви самі подарете його і помрете в невимовних муках. Генерал приєднався до цієї думки, і довгий час більшість була проти вас, але імператор, вирішивши позмозів рятувати вам життя, привернув нарешті на свій бік Камергера. Після цього Рельдерсел, перший секретар Таємної Ради, що завжди виявляв до вас щиру приєзні, дістав від імператора наказ висловити свою точку зору. Своїм виступом він виправдав вашу добру думку. Він погодився, що злочини ваші великі. Але милосердя імператора – найбільша царська чеснота, що так справедливо вславила його, ще більше. Він сказав, що дружба між ним і вами відома кожному, і що високі збори, мабуть, вважатимуть його через це за небесторонню особу, але корячись наказові, він одверто висловить свою думку. Коли його величність, зважаючи на ваші заслуги і слухаючись своєї милосердної вдачі, захоче зберегти вам життя, наказавши тільки виколити вам обоє очей, то на його нікчемну думку така кара і задовольнить правосуддя і змусить цілий світ вітати лагідність імператора та розум і великодушність тих, що мають за честь бути його радниками. Бо сліпота ані трохи не відіб'ється на вашій фізичній силі, якою ви можете ще бути корисним його величності. Без очей ви станете навіть відважніший бо не бачите мете небезпеки. Адже саме побоювання за очі найдужче заважило вам привезти сюди весь ворожий флот. Для вас, мовляв, досить буде дивитися очами міністрів, бо так само роблять і найбільші монархи. Державна Рада зустріла цю пропозицію дуже неприязно. Адмірал Болголам, підвівшись, розлючено сказав, що дивується, як ця секретар наважується захищати зрадника. І додав, що заслуги ваші тільки обтяжують вашу провину. Адже та сила, яка дозволила вам захопити кораблі блефусканців, дасть вам змогу відвести їх назад. Він запевняв, що має певні підстави вважати вас за однодумця прихильників тупого кінця. А що зрада в серці з'являється раніше, ніж її виявляють у вчинках, то б він обвинувачував вас у зраді, категорично вимагав вашої смерті. До цієї думки приєднався і скарбник. Він доводив, що ваше утримання вже коштувало його величності багато грошей, а в дальшому буде й зовсім над силу державі. Проте пропозиція секретаря виколоти вам очі не тільки не завадить цьому лихові, а ще й збільшить його, бо, як показали спроби з деякими тваринами, вони після цієї операції їдять ще більше і швидше гладшають. Він підкреслив також, що його величність і рада, яка судить тепер вас, певні вашої провини. І це одне дає вже право засудити вас, не шукаючи формальних доказів. Та його величність, рішуче заперечуючи проти вашої страти, ласкаво пояснив, що коли Рада вважає осліплення за недостатнє покарання, його можна збільшити додатковою карою. Тоді ваш прихильник-секретар попросив ще раз слова і, відповідаючи скарбникові з приводу великих витрат на ваше утримання, сказав, що його ясновельможність – Розпоряджаючись усіма прибутками імператора, може легко запобігти цьому лихові, день у день зменшуючи витрати на вас. Тоді, не одержуючи достатнього харчування, ви почнете слабшати, куднути, втратити апетит і загинете за кілька місяців. Перевага цього способу ще й у тім, що розкладання вашого трупа вже не являтиме такої небезпеки, бо ви станете легший більше, ніж удвічі. І зразу по вашій смерті п'ять чи шість тисяч підденців його величності спроможуться за два-три дні відокремити на трупі м'ясо від кісток, поскладати його на вози, відвести й закопати де небудь далі, щоб не було зарази, а скелет залишиться пам'яткою на подив нащадкам. Отже, через велику приязнь секретаря до вас справу розв'язано компромісом проект поступово заморити вас голодом, ухвалено тримати у суровій таємниці, а вирок про осліплення. Занесено до протоколу. Заперечував проти цього тільки адмірал Болголам. За три дні до вас відрядять вашого друга, секретаря таємної ради. Він зачитає вам акт обвинувачення, а тоді відзначить велику поблажливість та ласкавість його величності та ради, що завдяки їм вас засуджено тільки на осліплення. Його величність не має сумніву, що ви покірно та подякою скоритесь присудові. 20 хірургів його величності будуть присутні при виконанні вироку, щоб стежити за процесом операції, яка полягатиме в тому, що вам пустять в очні яблука дуже гострі стріли, коли ви лежатимете на землі. Гадаю, ваша розсудливість підкаже вам, яких саме заходів слід ужити. Щоб не викликати ні в кого підозри, я негайно мушу повернутися додому так само таємно, як і прибув. І його ясновельможність поїхав, а я залишився вкрай стурбований та збентежений. У ліліпутів є звичай, запроваджений нинішнім імператором та його міністрами, і дуже відмінний, як запевняли мене від практики колишніх часів. І якщо, задовільняючи мстивість монарха або злість його фаворита, суд дає особливо суворий вирок, то імператор на засіданні Державної Ради завжди виголошує промову про свою велику лагідність та добрість. Промову зараз же оголошують по всій державі, і ніщо не жахає народ так, як це вихваляння милосердя його величності, бо що довше і переконливіша промова, то, як помічено, жорстокіша буває кара і безневинніша жертва. Мушу признатись, що оскільки ні моє походження, ні виховання не дали мені змоги стати придворним вельможею, я був поганий суддя в таких питаннях і не бачив у присуді ні лагідності, ні ласкавості, а вважав його, мабуть, помилково, скоріше за сувори, ніж за милосердний. Іноді мені спадало на думку виступати самому на свій захист, бо хоч я й не міг заперечувати наведених у пунктах фактів, але надіявся, що в моєму тлумаченні вони могли б допустити деяке полегшення присуду. А втім, я не раз читав про подібні процеси і помітив, що вони завжди закінчуються так, як бажають судді. Отож, звіритися на правосуддя означало віддатися на ласку могутніх ворогів. Іноді мене спокушала думка про опір, адже я поки був на волі і міг би впоратися з усіма збройними силами держави. Я легко міг закидати камінням і зруйнувати столицю, але згадавши присягу, яку дав імператорові, ту ласку, якою він обдарував мене, та високий титул нардака, я зразу ж з огидою відкинув цей план. Я ніяк не міг навчитися придворної вдячності і переконати себе, що теперішня суворість імператора знімає з мене всі колишні зобов'язання. Нарешті. Я спинився на вирішенні, за яке читач мене, мабуть, ганитиме. Треба признатися, що очі мої, а значить і волю, я зберіг тільки завдяки поспіхові та моїй цілковитій недосвідченості. Якби я знав тоді натуру міністрів та монархів і їхні поводження із злочинцями, винними ще менше за мене. Так як вивчив їх згодом, буваючи по багатьох дворах, то без заперечень і навіть з охотою скорився б милостивому присадові. Та я був молодий, до того ж мав формальний дозвіл його величності відвідати імператора Блефуску. І тому ще й не минуло й три дні, як я написав своєму другові секретареві листа, повідомляючи, що від'їжджаю. Не чекаючи відповіді, я того ж таки ранку подався до тієї частини острова, де стояв наш флот. Там я взяв великий військовий корабель, прив'язав до його носа канат, витяг якоря, роздягся поклав на корабель свій одяг та ковдру, яку приніс під пахвою, і, тягнучи за собою судно, де вплав, а де вбрід, добувся до порту Блефуску. Блефусканці давно вже чекали на мене. Вони дали мені двох людей, щоб провести мене просто до столиці, яка так само зветься Блефуску. Я проніс їх на руках. Не дійшовши двохсот ярдів до міської брами, я спинився і попросив оповістити державного секретаря, що чекаю розпоряджень його величності. За годину мені відповіли, що імператор разом з усією родиною та найзначнішими вельможами вирушив мені назустріч. Я пройшов ще сто ярдів. Імператор з почтом злізли з коней, а імператриця й дами вийшли з карети, причому я не помітив у них ніяких ознак занепокоєння або страху. Я ліг на землю, щоб поцілувати руку його величності та імператриці. Привітавшися, я сказав, що прибув до них з дозволу імператора Ліліпутів заради високої честі побачити такого могутнього монарха та прислужитися йому, наскільки це не шкодитиме інтересам мого імператора. Але й словом не згадав при тім про його неласку, адже мене офіційно про неї не повідомлено, і я міг нічого не знати про лихі наміри щодо мене. Разом з тим у мене були підстави гадати, що імператор не захоче розголошувати таємницю, коли я не буду вже під його владою. Але, як виявилося згодом, я помилився. Я не хочу втомлювати читача, докладно описуючи, як мене приймали при дворі з усією гостинністю, гідною великого монарха. Обминуй невигоди, які терпів через те, що в блефуску не знайшлося придатного для мене будинку та ліжка. А тому я мусив спати на землі, вкриваючись своєю ковдрою. Розділ восьмий. Автору відтрапляється щаслива нагода покинути Блефуску. Подолавши деякі труднощі, він повертається цілий і неушкоджений на батьківщину. Через три дні по прибутті до Блефуску я пішов з цікавості на північно-східне узбережжя острова і там приблизно за півмилі від берега, помітив у морі якусь річ, що скидалася на перевернутий човен. Розувшися та скинувши паншохи, я пройшов у брит ярдів із 200 і виразно побачив, що то справді човен, мабуть, одірваний бурею від якогось корабля. Підштовханий припливом, він помало наближався до берега. Я негайно вернувся до міста і попросив його величність довірити мені 20 найбільших кораблів з числа тих, що лишилися після викрадення флоту, та три тисячі моряків з віце-адміралом на чолі. Флот поплив кругом а я найкоротшим шляхом пішов назад і побачив, що приплив підігнав човна ще ближче. У моряків був канат, який я заздалегідь цукав до належної товщини. Коли прибули кораблі, я роздягся і увійшов у воду. Спочатку я брів мілиною, а ярдів за 100 від човна мені довелося поплести. Матроси кинули мені кінець каната, і я закріпив його в дірці на носі човна, а другий кінець прив'язав до військового корабля. Та з цього було мало. А сам я не діставав дна ногами і мусив підпихати човен однією рукою, пливучи ззаду. Приплив допомагав мені. Я плив дуже швидко і незабаром став на дно по шию у воді. Перепочивши дві-три хвилини, я знову почав штовхати човен. Невдовзі вода сягала мені вже тільки під пахви. Тепер, коли найважчу частину роботи було закінчено, я взяв решту моїх канатів, складених на одному з кораблів, і прикріпив їх одним кінцем до човна а другим до дев'яти суден з числа тих, що супроводили мене. Вітер був сприятливий. Кораблі тягли човен буксиром, а я підштовхував його ззаду. І таким способом ми наблизились на сорок ярдів до берега. Коли приплив скінчився, я витяг човен на сухе. З допомогою двох тисяч матросів з канатами та машинами я перекинув його до гори дном і побачив, що він не дуже пошкоджений. Не буду надокучати читачеві, розповідаючи про труднощі, які мені довелося перемогти, щоб з допомогою весел, робив я їх десять днів, приставити свій човен до столичного порту, де мене чекала юрба народу, яку страшенно вразили велетенські розміри судна. Я сказав імператорові, що цей човен прислала мені моя щаслива доля, аби дати мені змогу допливти до якогось місця, звідки я зможу добутись до батьківщини, і попросив його величність, дати мені потрібні для обладнання судна матеріали, а разом з тим і дозвіл виїхати. Його величність зразу почав переконувати мене, щоб я залишився, та врешті ласкаво задовільнив моє прохання. Увесь цей час я дуже дивувався, що до двору Блефуску досі не надійшло ніяких запитів про мене від нашого імператора. Як виявилося згодом, він не знав, що мені відомі його наміри і думав, що я вибрався до блифуску віддати обіцяний візит згідно з його дозволом, добре відомим при дворі, і за кілька днів по закінченні всіх цих церемоній повернувся назад. Кінець кінцем, моя тривала відсутність почала непокоїти його. Порадившись із скарбником та його прибічниками, він вирядив до блифуску поважного урядовця з копією обвинувального акту Посланцеві було доручено з'ясувати монархові блефуску. Все милосердя імператора, що задовольнився такою незначною карою, як виколення мені обох очей і переказати мені, щоб я протягом двох годин повернувся до Ліліпутії. А як ні, то у мене відберуть титул нардака і оголосять мене зрадником. Імператор не має сумніву, додав до цього гонець, що його брат, володар Блефуску, щоб зберегти мир і приязнь між обома країнами, Негайно вишле мене із своєї держави, закутого по руках і ногах як зрадника. Імператор Блифуску по триденній нараді надіслав дуже чемну відповідь силою перепрошень. Він писав, що вислати мене закутого, як то добре знає і його вінценосний брат, неможливо, що хоч я й позбав його флоту, та саме завдяки моїй допомозі було підписано мирну угоду. І нарешті, що незабаром питання розв'яжеться само собою на обопільне задоволення бо я знайшов величезного човна, якого він звелів опорядити за моїми вказівками. Отже, за кілька тижнів, як сподівається він, обидві держави позбудуться такого нестерпного тягаря». З цією відповіддю посланець повернувся до Ліліпутії, а монарх Блефузко розповів мені все, що сталося. Під великим секретом він запропонував взяти мене під свій захист, коли я погоджуся вступити до нього на службу. Хоч я й вірив в його щирості. Та не хотів більше покладатися ні на царів, ні на міністрів. Висловивши глибоку подяку за честь, я укліно попросив пробачити мені мою відмову. Я сказав, що коли вже лиха чи щаслива доля посилає мені човен, я волію загинути в океані, ніж бути причиною розбрату між двома могутніми монархами. Імператор нічим не виявив свого незадоволення. А потім я випадково дізнався, що він і більшість його міністрів були навіть дуже раді моїй відповіді. Такі міркування змусили мене прискорити підготовку до відпливу. Двір, нетерпляче дожидаючи мого від'їзду, охоче допомагав мені. П'ятсот майстрів шили двоє вітрил, склавши в тринадцятеро найцюбкіше полотно, яке знайшлося у блифуску. Скручуючи по двадцять, а то й по тридцять, що канатів, я сам поробив собі всі снасті. Великий камінь, який мені пощастило по довгих розшуках знайти на березі, я припасував до човна замість якоря. На просмолені човна та всякі інші потреби пішов ліс трьохсот великих корів. З неймовірними труднощами зрізав я кілька найвищих дерев на весла та щогли, в що щоправда, допомагали мені корабельні Теслі флоту його величності. Вони старанно обстругали їх після того, як я надав їм потрібної форми. Приблизно через місяць, коли все було готове, я попросив у його величності аудієнції, щоб дістати у нього дозвіл на від'їзд та попрощатися з ним. Імператор з родиною вийшов з палацу. Я ліг ниць, щоб поцілувати йому руку, яку він ласкаво подав мені, так само зробили імператриця і молоді принци. Його величність подарував мені 500 гаманців з двома стами спрагів у кожному та свій портрет на цілий зріст, який я заховав собі у рукавичку, щоб не пошкодити його. Церемоніал від'їзду був занадто складний, щоб утомлювати ним читача. В човен я поклав 100 волячих і 300 овечих туш, відповідний запас води та хліба і стільки печеного та вареного м'яса, скільки спромоглися приготувати 400 кухарів. Крім того, я взяв 6 живих корів, 2 бугаїв, і стільки ж овець та баранів, щоб розвести цю породу в Англії, а також чимало в'язку сіна та мішок зерна. Я охоче забрав би з собою і десяток тубільців, але імператор ніяк не дозволяв цього. Не задовольнившись трусом у моїх кишенях, він зажадав урочистої обіцянки не вивозити нікого з його підданців, навіть з їхньої згоди або бажання. Закінчивши всі готування, 24 вересня 1701 року, о 6 годині ранку, я нап'яв вітрила, пройшов при південно-східнім вітрі щось із чотири ліги у північно-західному напрямі, і ввечері того ж таки дня помітив на відстані півліги якийсь маленький острів. Я повільно посувався наперед і кинув якір з підвітряного боку цього безлюдного острова. Я трохи під'їв і ліг відпочити. Спав я добре. І гадаю, що найменше шість годин, бо через дві години після того, як я прокинувся, стало розведнятися. Ніч була світла. Я поснідав перед світанком, і, піднявши якір, при сприятливому вітрі рушив у тому самому напрямі, як і вчора, керуючи своїм кишеньковим компасом. Я мав намір добутись, якщо буде змога, одного з островів, що лежали, на мою думку, на північний схід від Вандіменової землі. Того дня я не побачив нічого, а приблизно о третій годині другого дня, відпливши от Блифуску, за моїми розрахунками, на 24 ліги, побачив вітрило, що рухалось на південний схід, тоді як я плив просто на схід. Я почав гукати, але не дістав відповіді. Вітер ущухав, і я спробував наздогнати судно. Я розпустив обоє вітрил, і за півгодини мене помітили, на кораблі викинули прапор і вистрілили з гармат. Нелегко висловити радість, що охопила мене від несподіваної надії побачити знов улюблену батьківщину і любих родичів та друзів. Корабель згорнув частину вітрил, і я підплив до нього 26 вересня між п'ятою та шостої вечора. Серце моє закалатало в грудях, коли я побачив англійський прапор. Я поклав корів та овець в кишені Камзола і зійшов на палубу з усім своїм невеличким вантажем. То було англійське торговельне судно, що поверталося південними та північними морями з Японії під командою капітана Джона Біделя, з Дептфорда, дуже гарної людини і вправного моряка. Ми були тоді під 30 градусом південної широти. Екіпаж судна складався з 50 чоловік, і серед них я зустрів одного свого старого товариша, Пітера Вільямса який дуже добре відрекомендував мене капітанові. Той повівся зі мною дуже люб'язно і запитав, звідки я повертаюся та куди прямую. Я розповів йому про себе в кількох словах, але він подумав, що я марю, і що пережиті небезпеки потьмарили мені розум. Тоді я видобув із кишені своїх корів та овець, які дуже вразили його і переконали в справедливості моїх слів. Потім я показав йому подаровані імператором Блефуску гроші, портрет його величності на цілий зріст та деякі інші дивинки з цієї країни. Я подарував йому два гаманці з двома стами спрагів у кожному і обіцяв дати йому, повернувшись до Англії, тільну корову та кітну овечку. Не буду втомлювати читача подробицями нашої загалом щасливої подорожі. Ми прибули в Дувр 13 квітня 1702 року. Я мав на судні тільки одну неприємність. Пацюки вкрали одну з моїх овечок, і я знайшов коло їхньої нірки самі обризані кістки. Решта худоби доїхала ціла і неушкоджена. Коли я пустив її на пашу в Грінвічі, вона чудово паслася на тоненькі ніжні травиці тамтешніх луків, хоч я й побоювся спершу, що вона не зможе з'їсти нашої паші. Я не зберіг би її під час такого тривалого переїзду, якби капітан іноді не давав мені своїх найкращих сухарів, які я перетирав на порох і змішуючи з водою, годував цим кормом свою худобу. За недовгий час мого перебування в Англії я заробив чималі гроші, показуючи свою худобу різним поважним особам і просто цікавим людям. Перед другою моєю подорожжю продав її за 600 фунтів. Повернувшись з останньої подорожі, я побачив, що худоба дуже розплодилася, особливо вівці. Сподіваюся, що їхня тонка вовна поліпшить Якість наших шерстяних тканин. З дружиною та дітьми я прожив тільки два місяці, бо невгамовне жадання бачити чужі країни штовхало мене на нові пригоди. Влаштувавши дружину в гарному будинку в редрифі, я залишив їй 1500 фунтів готівкою, а решта грошей взяв із собою, частково обернувши їх на крам, бо сподівався добре заробити на ньому. Старий мій дядько Джон залишив мені в спадщину ферму біля Епінга, яка давала щось із 30 фунтів прибутку на рік. Крім того, я взяв у довготермінову оренду корчму «Чорний бик» у Фетерлейні, яка давала стільки ж. Отже, я не боявся, що родині моїй буде потрібна допомога від парафії. Син мій Джоні, названий так на честь мого дядька, вчився у початковій школі і був слухняним хлопчиком. Моя донька Мері, вона тепер одружена і має дітей, Училась тоді шити. Я попрощався з дружиною, сином та донькою, причому не обійшлося без сліз, і сів на корабель Пригода, що під командою Джона Ніколса йшов до сурата. Але опису від цієї подорожі буде присвячена друга частина моєї книжки.